229. De la Simon Magul la Valentin Apologeții creștini denunță în Simon Magul pe primul eretic și strămoșul tuturor ereziilor. După anumiți istorici, Simon nu este un gnostic sensu, ceea ce discipolii săi au devenit după dezastrul din anul 70. Apostolul Pavel s-a ciognit de mișcarea simoniană în Samaria, unde Simon se proclamă puterea lui Dumnezeu, care se numește Marele. Într-adevăr, el era adorat ca întâiul Dumnezeu, iar însoțitoarea sa, Elena, descoperită de Simon într-un bordel în tir, era considerată drept ultima și cea mai decăzută întruparea gândirii lui Dumnezeu, Enoia. Răscumpărată de Simon, Elena Enoia devenise instrumentul răscumpărării universale. Enoia se scrie E-N-N-O-I-A. Simon Magul interesează pe istoricul religiilor, mai ales prin exaltarea figurii Elenei și o a mitologiei pe care ea a inspirat-o. Căsătoria magului cu prostituata asigură mântuirea universală, pentru că această căsătorie este reunirea lui Dumnezeu cu înțelepciunea divină. Amintirea acestui excentric cuplu a născut probabil legenda lui Faust, arhetipul magicianului. Într-adevăr, Simon era cunoscut la Roma ca Faustus, cel favorizat, iar însocitoarea lui fusese într-o existență anterioară Elena din Troia. Dar în primele secole ale erei creștine se vorbea mai ales despre înfruntarea supremă dintre apostolul Petru și magul Simon. Potrivit legendei, Simon a anunțat la Roma că se va înălța la cer înaintea unei mari mulțimi de spectatori, dar rugăcina rostită de apostol l-a făcut să recadă în mod lamentabil la pământ. Exemplul lui Marcion este instructiv, din mai multe motive. S-a născut în Pont în jurul anului 85. și al episcopului din Sinope, el respectă în mare parte tradițiile ortodoxe, dar dezvoltă în chip excesiv anti judaismul paulinian. Marcion respinge Vechiul Testament și stabilește propriul său canon, redus la Evanghelia după Luca și la cele 10 epistole ale lui Pavel. La aceasta adaugă un manual, al diteze, în care își expune principiile teologiei proprii. La Roma, către anul 144, Marcion încearcă zadarnic să obțină adeziunea prezbiterilor. excomunicat și își elaborează doctrina într-un sens și mai radical și întemeiază o adevărată biserică. Excelent organizator reușește să convertească un mare număr de comunități creștine din bazinul mediteranean. Această nouă teologie a avut un succes considerabil și a fost, din această pricină, neobosit atacată de către scriitorii ortodoxi. Dar începând cu mijlocul secolului al III-lea, marcionismul e în declin și dispare în Occident în mai puțin de 100 de ani. Marcion împărtășește esențialul dualismului gnostic, fără să împărtășească însă implicațiile apocaliptice. Sistemul său dualist opune legea și dreptatea instituită de Dumnezeul Creator din Vechiul Testament. Dragostei și Evangheliei revelată de Dumnezeul cel Bun. Acesta din urmă îl trimite pe Fiul său, Iisus Hristos, ca să-i elibereze pe oameni de sub robia legii. Iisus își alege un trup capabil de simțire și de suferință, deși acest trup nu e material. Propovăduind, Iisus îl exaltă pe Dumnezeul cel Bun, dar se ferește să arate că nu este vorba de Dumnezeul Vechiului Testament. Altfel, Iahve află din propovăduirea lui Isus că există un Dumnezeu transcendent, el se răzbună dându-l pe Isus prigonitorilor săi. Dar moartea pe cruce aduce salvarea, căci prin sacrificiul lui Isus se răscumpără omenirea de la Dumnezeul Creator. Totuși, lumea continuă să fie stăpânirea lui Iahve și credincioșii vor fi prigoniți până la sfârșitul vremii. Abia atunci se va face cunoscut Dumnezeul cel Bun. El îi va primi pe cei credincioși în împărăția sa, în timp ce restul oamenilor, împreună cu materia și cu Dumnezeul Creator, vor fi nimiciți. Un alt samaritan, Menandru, a introdus gnosticismul în Antiohia. El se prezenta drept răscumpărătorul care a bogorât din cerca să-i salveze pe oameni, Irineu, adversus, Herestes 1 Roman 23.8 Cei pe care îi boteza deveneau superiori îngerilor. Moștenitorul său, Sator Nil, activ în Antiohia cam între 100 și 130, punea pe Dumnezeu cel nemanifestat Dumnezeului Evreilor, simplă căpetenie a îngerilor creator. El condamnă căsătoria pe care o declară lucrarea satanei. Irineu 1 Roman 24.2 Teologia lui e dominată de dualism. După Irinau, Saturnil a fost primul care a vorbit despre două categorii de oameni, aceia care acced și cei care nu acced la lumina celestă. Cerintius, un iudeo-creștin contemporan cu Ioan, propovăduiește că lumea a fost creată de un demiurg care îl ignora pe adevăratul Dumnezeu. Este prima expresie a gnosticismului stricto sensu. După Cerentius, Isus este fiul lui Iosif și al Mariei. La botez, Hristos a coborât asupra lui sub forma unui porumbel și i a revelat pe Dumnezeul cel necunoscut. Apoi, înainte de patim, s-a renălțat lângă Dumnezeu Tatăl. Irineu 1 Roman 28 judeo iudeocreștin răspândit în Asia și în Siria a pătruns și în Egipt. Cerentius s-a stabilit la Alexandria, unde către 120, Carpocrat a proclamat o doctrină analogă. Isus este fiul lui Iosif, dar o putere l-a sanctificat. Cel care primește această putere devine egalul lui Isus și e capabil să îndeplinească aceleași miracole. O trăsătură specifică gnosei lui Carpocrat este amoralismul său radical, care pare să îndrepte revolta gnostică nu doar împotriva Dumnezeului evreilor, ci împotriva legii. Bazilide, un alt alexandrin contemporan cu Carpocrat, dă o primă sinteză a doctrinelor propovăduite de discipoli lui Simon Magul. El elaborează o vastă și complexă cosmologie de tip gnostic, înmulțind spectaculos cerurile și îngerii care locuiesc în ele. El numără 365. Bazilita respinge total legea evrească. Iahve nu e decât unul dintre îngerii creatori ai lumii, deși încearcă să-i domine și să-i supună pe toți ceilalți. Cel mai desamă maestru gnostic este fără Valentin, care figurează printre cei mai mari teologi și mistici ai timpului său. Născut în Egipt și educat la Alexandria, el a propovăduit la Roma între 135 și 160. Cum însă nu reușea să dobândească funcția de episcop, el a rupt cu biserica și a părăsit orașul. Nota 12 Până către 1950, singurele noastre izvoare privind teologia lui Valentin erau extrasele și rezumatele păstrate de Irineu, Clement din Alexandria și Hipolitos, care de altfel folosiseră mai ales lucrările discipolilor săi. Dar Evanghelia adevărului descoperită la Nag Hammadi, deși nu este operea lui Valentin, îi reprezintă desigur gândirea. Alte texte de la Nag Hammadi, de exemplu Tratatul asupra celor trei naturi și scrisoare către Regius despre înviere se afiliază școlii valentiniene. Închei nota. Elaborându-și grandiosul său sistem, Valentin își propune să explice existența răului și căderea sufletului nu dintr-o perspectivă dualistă, adică prin intervenția unui anti-dumnezeu, ci ca o dramă survenită în însuși interiorul divinității. Niciun rezumat nu poate reda măreția și îndrăzneala gândirii valentiniene. Dar un rezumat are totuși avantajul de a lăsa deoparte nenumăratele genealogii, emanații și proiecții, evocate cu o patetică monotonie, ca să explice originea și să relateze drama tuturor realităților cosmice, vitale, psihice și spirituale. Nota 13. Fascinația exercitată de aceste genealogii și serii de manifestări în cascadă este una dintre trăsăturile specifice ale epocii. Tendința de a înmulți etapele intermediare și agenții mediatori între absolut și diversele clase ale realității se regăsește la filozofi, de exemplu, Plotin. La autori ignostici și mai ales la Bazilii de Valentin, Mani, i-a devenit o obsesie și un clișeu. După Valentin Tatăl, primul principiu absolut și transcendent este invizibil și incomprehensibil. El s-a unit cu soția sa, gândirea sau Enoia și a zămislit cele 15 perechi de eoni care la oaltă constituie pleroma. Nota 14. Termenul pleroma, egal pleroma, plinătate, desemnează lumea spirituală din prejurul divinității primordiale. Ea e constituită de totalitatea eonilor. Închei nota. Ultimul dintre eoni, Sofia, orbită de dorința de a-l cunoaște pe tatăl, provoacă o criză în urma căreia își fac apariția răul și patimile. A zvârliți afară din pleroma, Sofia și creațiile aberante pe care le se producă o înțelepciune inferioară. Sus, o nouă pereche se creează, Hristos și perechea sa feminină, Sfântul Duc. În sfârșit, restaurată în desăvârșirea sa inițială, pleroma îl zămislește pe Mântuitor, numit și Iisus. Coborând în râmurile de jos, mântuitorul compune materia invizibilă cu elementele hilice sau materiale provenind de la înțelepciunea inferioară și din elementele psihice, el îl creează pe demiurg, adică Dumnezeul Genezei. Acesta ignoră existența unei lumi superioare și se consideră pe sine unicul Dumnezeu. El creează lumea materială și alcătuiește însuflețindu-le cu respirația sa două categorii de oameni, hilici și psihici. Însă, elementele spirituale provenind de la Sofia Superioară intră fără știrea lui în respirația demiurgului și dau naștere clasei pneumaticilor. Nota 15. Este explicația existenței celor trei clase de oameni, credința împărtășită de toți gnosticii. Închei nota. Spre a mântui aceste particule închise în materie, Hristos coboară pe pământ și fără să se întrupeze în sensul adevărat al cuvântului, de revelația cunoașterii mântuitoare. Astfel treziți prin gnosă în și numai ei se înalță către tatăl. După cum observă Elens Jonas în sistemul lui Valentin, materia are origine spirituală și se explică prin istoria divină. Într-adevăr, materia este o stare sau o afecțiune a ființei absolute, mai exact expresia exterioară solidificată a acestei stări. Necunoașterea Orbirea sofiei este cauza primă a existenței lumei. Idee ce amintește de concepțiile indiene împărtășite de unele școli Vedanta și de Sampyaya Yoga, și la fel ca și în India, ignoranța și cunoașterea caracterizează două tipuri de ontologie. Cunoașterea constituie condiția originară a absolutului. Ignoranța este consecința unei dezordini produse în sânul acestui absolut. Dar mântuirea adusă de cunoaștere e echivalentă cu un eveniment cosmic. Răzcumpărarea ultimului dintre pneumatici va fi însoțită de mimicirea lumii.